Detta är den tredje och sista poddsändningen om strömmande media. Och den här gången tänkte jag ge lite tips på hur man kan använda det i undervisningen. Man kan både sända direkt och spela in och sända i efterhand. Så varför till exempel inte pröva på att göra egen live tv? Eller så kan man spela in skolpjäser och musikaler och liknande och sända dem och på det viset nå en bredare publik. Man kan spela in musikframträdanden och sända dem. Eller varför inte göra sändningar av vetenskapliga experiment. Eller nyhetssändningar. Och man kan förstås också spela in presentationer och workshops av olika slag. Det fungerar ju utmärkt i undervisningen med eleverna att låta dem göra den här typen av sändningar. Men det kan ju också vara ett sätt att överbrygga distans kollegor emellan. Att man från en plats kan följa till exempel en workshop på en annan plats genom sändningar via strömmande media. Avslutningsvis så tänkte jag berätta att Mediapolen i Västra Götaland som lånar ut filmer till skolor och andra kunder numera har ett stort utbud på strömmande media. Ungefär 5000 filmtitlar finns det idag och cirka 2000 radioprogram som på det här viset kan distribueras. Och man använder formatets Windows Media vilket betyder att man behöver ha Windows Media Player och det är version 9.0 eller senare som behövs för uppspelning. Och på det viset så kan man direkt få tillgång till dessa filmer och behöver inte vänta på dem eh, som tidigare när de har gått med den ordinarie postgången. Så det är med tackar för mig och de här tre poddsändningarna som har behandlat strömmande media. Jag hoppas att de har varit till belåtenhet.